Escape. E-frekvens. Rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och med mig har jag varit djupdykare in i nostalgin. Pavo Hemmingsson. Ja, vad ska man säga, det har ju blivit mycket nostalgi den här veckan och ja, även om jag kan se tillbaka till, till forna tider med visst välbehag så jag kan det ju gå åt andra hållet också där man... Inte, kanske känner något vidare och det bara känns vattnigt och, och tomt det här. Jag vet inte, jag är kanske inte egentligen så mycket för nostalgi, jag vet inte varför jag djupdyker i det hela tiden men här är vi och ja, nu har vi en nymodig historia som kopplar väldigt hårt tillbaka i tiden till populärkultur och Ja, man känner ju igen saker och ting här men eh, samtidigt inte och ja det har blivit ett litet virvlar så jag vet faktiskt inte hur jag ska förhålla mig men eh, du har kanske lite mer pay på läget du ni. Ja, till viss del är jag lika förvirrad på så sätt att det har varit så mycket att man kan inte ta till sig allt, det är helt omöjligt. Jag misstänker att dagens film hade behövt ses ett par gånger för att man verkligen ska kunna ta in allt man, man ser, att kunna lista ut Åh, oh, det måste vara det, och åh, oh, det måste vara det där, och den figuren är därifrån, och så vidare. När man tittar på den vid första anblick så kan man bara ta det som är uppenbarast, annars så blir det bara ett, ett enda stort virvar som, som nämnt. Men mycket av det här virvaret kommer ju från 80-talet och det är ju ett årtionde som vi två gärna hoppar tillbaka till, ja, där vi ska titta på film åtminstone. För det mm. finns ju mycket spännande från det här årtiondet. Och det verkar som att männen bakom den här historien, de har tänkt ungefär likadant. Att man gjorde väldigt mycket spännande då. Hur ska mm. vi kunna få med det i vår moderna historia? Och ja, ett försök till något sådant är ju dagens eh, film. Och det var. Eh, det var explosivt. Mm, det kan man ju lugnt säga här, här går det undan Med både det ena och det andra Med berättandet, med referenserna Med actionsekvenserna Så det, det, det är fart och fläkt här Det är det Och jag ser man till, till bara referenserna så, så är det ju nästan som att det är Radio Escape Som de, de refererar till För i stort sett allt <laughs> som man ser på, på dyken de refererar till Det är ju saker vi egentligen har pratat om I tidigare Avsnitt. så ja, När man såg den här filmen så tänkte man bara: ah, Ja, just det där är det. Det pratade vi om för ett år sedan eller så. Så att det, det var ju lite som en tillbakablick i, i vårt poddande också, tyckte jag Ja, det mest tydliga var väl Järnjätten som vi pratade om förra halvåret där för uh, det, det var ju en sån där film som verkligen tog oss med storm och att uh, se honom dyka upp i den här filmen det var ju ganska mysigt faktiskt. Som nämnt, väldigt explosivt och uh, ja, jag kände mig ju hemma i mycket av det här. Det här är ju min typ av film. Det här är ju någon slags familjefilm, matiné, äventyr, skattjakt. Det är ju många av de där ingredienserna som jag älskar i en film. Så jag såg ju väldigt, väldigt mycket fram emot den här filmen. Och ja, det finns ju en intressant historia där som jag skulle kunna berätta. Men innan vi går så långt så är det väl hög tid att berätta... Vad är det för någonting vi har sett till idag? Jo, det är ju Ready Player One vi har sett från 2018 i regi av Steven Spielberg och med manus av Zach Penn och Ernest Cline. Och Ernest Cline är ju också författaren till boken Ready Player One från 2011 som... Jag blev lite småsugen på att läsa för uh, något år sedan. Jag, jag tänkte att det där låter ju som en, en kul grej. Att blanda in en massa nostalgi, dataspel och allt möjligt annat. Och när det började viskas som att det är en film på gång så tänkte jag då är det kanske hög tid att läsa boken trots allt. Jag införskaffade den för drygt ett år sedan och började läsa den. Var väl inte jättebra? imponerad ska jag säga det, det, det började trappa ner där en tredjedel in och jag tyckte mm, jag vet inte, jag, jag kanske inte har tiden, orken och lusten att faktiskt slutföra det här dessutom så tyckte jag Trailersen såg lite um, konstiga ut i den här filmen, jag fick inte riktigt mm. grepp om vad det var vad det var för vinkel på den, hur de, hur de tänkte sig att helheten skulle se ut, för de satsade med på att det skulle vara spektakulärt och visuellt än att visa att det finns en faktisk historia här också men när vi bestämde oss för att nu ska vi se den här filmen till podden, då satte jag mig faktiskt ner efter förra veckans avsnitt och började läsa den här boken igen och har faktiskt tagit mig igenom den innan jag såg filmen, så jag har minst verkligen fått en Ready Player One Overdose <laughs> Ja, det kan jag tänka då. Du, du har fått referenser och nostalgi i överflöd så det är ett under att du sitter här nu och, och pratar med mig när det, din hjärna kanske borde ha exploderat av allt det du har fått insypa nu, både bok och film här. Men, ja, det är ju inte utan att det, det kanske skiljer sig lite mellan bok och film för det, det är ju ändå en ganska mastig historia som kanske behöver bantas ner och göras om för att... Att fungera i filmformat kanske. Det skulle man kunna säga faktiskt ja. Alltså, Ready Player One är ju inte den tjockaste boken i världen. Det ska vi ju inte påstå. Men den är ändå ganska massiv att ta sig an. Och det har att göra med många av referenserna för... Klein är väldigt, väldigt förtjust i att verkligen ösa på läsaren. Hur, hur nördig han är, hur i detalj han kan beskriva olika spel och olika fenomen och liknande. Hur Huvudrollen här öser saker på um, läsaren som, som den tänker och upplever och funderar över. Och mycket av det är återberättande av saker som vi redan vet på sätt och vis jag förstår varför man väljer att skriva på det här sättet därför att det, det ger ju en intressant inblick i huvudrollens huvud och det, det behövs ju för att förmedla historien på rätt sätt men mm. det... Det går lätt över styr. Jag skulle faktiskt vilja jämföra den här killen med John Guillaume eller Dan Brown. För där har vi två andra författare som också älskar att visa läsaren titta så mycket jag kan. Titta så många detaljer jag kan få in. Titta så detaljerade beskrivningar jag kan trycka in. Och det blir gärna väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och... Det är på gott och på ont. Älskar man att gotta ner sig i detaljer då har man ju massor att se fram emot. Men gillar man inte när en historia börjar stå och trampa på olika ställen då blir det... Då blir det lätt frustrerande och problemet med Ready Player One är att den står och stampar ganska ofta. Det är ju när skattjakten är i full färd som eh, den är intressant där man verkligen ja, slukar den sida efter sida. Men, men sen blir det en del dödpunkter inemellan och det, det är inte lika kul att läsa. Nej, det, det är aldrig roligt när man känner att en historia bara stannar upp och man börjar prata i detalj om saker som kanske inte har någon egentlig betydelse och kanske inte tillför historien någonting och där, där kastas man ju som, som läsare... Eh, ur själva historien och man måste hitta tillbaka i, i, igen och det är, ja, det, det är inte det lättaste alla gånger och det, det är många författare som har sådana tendenser och eh, bara lägga historien åt sidan och vara passionerad beskriva någonting som kanske egentligen inte är så viktigt så där behöver man egentligen en bra förläggare kanske som kan poängtera sådana saker och det har kanske inte Ernest klein haft i det här fallet eller så har han haft en förläggare som har varit lagd på precis samma vis och tycker att det är jätteintressant, vem vet men jag lyckligtvis så har man ju försökt klippa bort den dödtiden till filmen vad jag känner i alla fall för jag får inte direkt någon, någon känsla när jag ser på Ready Player One att filmen riktigt stannar upp för och, och nördar ner sig fullständigt jag skulle nästan vilja säga att de, de har Kanske gått för mycket åt med, med saxen här Och I, i slutändan inte presenterar så väldigt mycket Man får inte så mycket detaljer alls Om, om världen och personerna, vad som händer Eller någonting egentligen Allting känns jag vet inte, ganska så, så platt i, i, i mina ögon i alla fall. Eh, så att det är det, det för mig är svårt att komma in i filmen på grund av att jag, jag saknar alla detaljerna helt enkelt. Jo, det har du faktiskt helt rätt i. De har klippt lite för hårt i den här filmen på, på det sättet att det finns detaljer som faktiskt är väldigt relevanta för att förstå världen, att förstå organisationer och företag och liknande för att få en, en klar bild vad man vill, varför och hur och så vidare. Jag menar, mm. vi har ju ett testamente som dyker upp som har väldigt hög betydelse för Ja, förhandlingen som inte direkt förklaras, den mest kastas på på tittarna. Och ja, så får ni lista ut resten själv. Och vi har ju den undan motorganisationen som arbetar på olika sätt och vis. Och det finns förklaringar varför de kan agera si eller så. Eller varför de vill ditt eller dat eller liknande. Men allt det har ju mer eller mindre klippts bort och förminskats. Jag förstår att man vill fokusera på det visuellt intressanta, absolut, det är en väldigt visuell film. Men ett par detaljer kanske borde få följt med, för det förklarar ju faktiskt motivationer hos rollfigurer. Och även om man kan summera ner väldigt mycket till ont företag, elak direktör och liknande så finns det ändå lite, lite mer. Jag såg ju inte den här filmen ensam och vi var tvungna att pausa flera gånger för att jag skulle kunna fylla i lite av gapen här för det fanns saker som gjorde de andra tittarna väldigt förvirrade. Ja, men varför, varför hände nu det där och varför gjorde de så och, och så vidare för det, det är för hårt klippt i manuset den saken är säker. Ja då är vi i alla fall två som tycker det men ja, jag vet inte, å andra sidan vet jag inte om jag, jag skulle vilja ha eh, mer förklarat för mig i den här filmen när man tänker på att allt som man får veta om världen presenteras ja, antingen genom den klassiska berättarrösten som eh, bara håller på i, i evigheter känns det som i början av filmen och bara öser info på en eh, så att det, det, det är svårt att smälta allt och det, det är väldigt dåligt hanterat där måste jag säga och är det inte så så sker all informationsdumpning via väldigt styltade dialoger mellan människorna i filmen där och ja, det är inte mycket bättre det men det, det är i alla fall ett, ett litet steg i rätt riktning men mm. usch, de är inte bra på att presentera den här världen, personerna i den vad som för sig går och vad, riktigt vad som ...står på spel här heller. Nej, för... ...i den här boken så har ju världens ekonomi... ...mer eller mindre kapsasat. Vi, vi har ju någonting som heter energikrisen där. Det finns inga mm. fossila bränslen längre. Och jobb är det väldigt ont om och så vidare och så vidare. Så det enda utav värde som finns... Det är ju i den digitala världen. Även den digitala valutan är ju någonting som är så starkt att du kan köpa varor ute i verkligheten för de pengarna du har i spelet. Och när någon dör i spelet så dör de ju naturligtvis inte i verkligheten. De kopplas ju bara ur. Men allt de äger raderas ju. Och det har ju konsekvenser som de visserligen nosar lite på att Å, om, om du dör så förlorar du alla besparingar, du förlorar allting du har jobbat för alla föremål, allting och det är ju skräckenjagande på ett sätt som jag inte trodde var möjligt, men det, det, det, det går man mest förbi och säger ja, ja, det, det är en del av det. Titta på alla färger och former istället. Jo ja, det är sant. Fast, fast just den eh, biten med, med vad som händer när man dör i spelet. det har de ändå eh, behag att göra någonting med. Man, man får eh, det inte bara tryckt upp i ansiktet utan man, man får se en, en kedjereaktion av, av händelser och, eh, och, och reaktioner på de händelserna. Vad som händer med ens avatar när man, när man dör i spelet och hur mm, de, de verkliga människorna reagerar på den där Hela deras förmögenhet i den virtuella världen försvinner och ja, man, man står mer eller mindre utan någonting överhuvudtaget vilket ju kan leda till ganska drastiska beslut när man väl kastas ur spelet så eh, man kunde gått mer in i detalj där absolut men eh, jag skulle nog ändå vilja säga att det, det är en av de få saker de, de faktiskt har, har löst på ett någorlunda acceptabelt vis i alla fall där är ju lite fingertoppskänsla på så sätt att de, de visar det ju så får man dra slutsatserna själv och för all del det håller jag med om, det, det är det snyggare i den här filmen när det gäller berättande men eh, där saknas ändå detaljer kan jag tycka, men för mm, all del mm. istället för att få massor med informationsdumpar mer än vad vi redan gör så ja, okej, okay, håll det tillbaka fokusera på historien istället <laughs> Och ja, det är en väldigt intressant historia måste jag säga. Efter att ha tagit mig igenom boken så, så är jag ändå ganska imponerad. Jag var negativ här och där och tyckte Åh, ska jag orka mig igenom det här. Men det finns ändå, ändå tillräckligt mycket som gjorde det. Värt resan kan man säga. Jag ångrar inte att jag har läst boken. Men eh, frågan är då om det är en av mina framtida favoriter. Eller en jag kommer att lägga på hög och glömma att jag överhuvudtaget äger. Det vill jag inte avslöja än. Men det finns saker där som jag gillar. Och mycket av det har ändå sökt sig in i filmen. Men har ändrat form. Jag kan ju säga som så. Film och bok är två helt olika historier. Manuset är graft förändrat, relationerna mellan rollfigurerna är gravt förändrat, essensen är där. Man har tagit det som är viktigt i boken, men istället för att hållas kvar i specifika handlingar eller specifika moment så har man flyttat över det och arbetat om det för att det ska fungera bättre i mediet som de flyttar över det till. Och faktum är, jag kan respektera den förändringen. För många av händelserna i boken kan jag föreställa mig hade inte sett så där imponerande ut på biofilm. Det hade det inte. Det är häftigt i boken. På film Kanske inte. Därför måste man förbättra, förändra och göra det mer visuellt. Och det kan vi redan säga. Ready Player One är en extremt visuell film. Fokus är på det visuella. Och det är klart, utmaningarna måste ju på något sätt gå i linje med det. Och... Jag har inget problem med att de har ändrat så mycket i historien. Visst kan det kännas lite som att de har förlorat någonting här och där. Men jag uppskattar ändå att de har, har anpassat det för att det ska funka i en två timmars film. Mm, ja, de, de, de har väl gjort ändringar som ska passa stilen eh, som de är ute efter och, och det de vill presentera. Och, eh, det, det kan man ju acceptera. Det, det är ju sådana ändringar man måste göra när man adapterar ett, eh, ett manus och, och gör om det till, till just ett, ett visuellt medium. Mm. Eh, men Innan vi, vi startar inspelningen så satt vi och, och småspråkade lite om, om Red Dead Player One. Och det sa att samtliga eh, utmaningar som finns i den här filmen som spelarna måste övervinna i den här skattjakten. Som är eh, så viktig och en central punkt i, i Red Dead Player One. Så fick jag med en, en, en smärre chock. För jag... Förstod då överhuvudtaget inte varför de har introducerat den tredje och, och sista utmaningen i filmen som de uppenbarligen inte är intresserade av överhuvudtaget som bara är där eh, lite småflyktigt som inte får samma... Eh, fokus i filmen utan man väljer istället att fokusera på allt som händer runt omkring medan utmaningen eh, pågår och man försöker eh, övervinna hindren där. Eh, för den tredje utmaningen, den är inte särskilt visuell eh, egentligen och, och den är så statisk och, och småtråkig och det, det känns som filmmakarna tyckte det också därför har de försökt Klippa bort så mycket som möjligt av den och, och, och istället leka med det storslagna eh, slaget som pågår eh, runt omkring dem. Eh, så att då blir jag eh, helt plötsligt, va, va, varför överhuvudtaget ha med det här? Varför inte göra det till en, en häftigare grej om ni nu vill ha en stor action-scen här? Varför då ha en, en snubbe som i stort sett bara står och stirrar på en skärm hela tiden där? Jag tror att det är en liten homage till boken och de som gillar boken där. För eh, ja, vi ska inte spoliera i sönder någon av dem egentligen. Jag tänker inte gå in för mycket på eh, händelserna i boken. Och jag tänker inte avslöja för mycket av utmaningarna i filmen. Det ska vi inte göra. Men vi kan ju säga som så att de spelar ju Adventure från Atari-tiden- och grejen är den att Adventure som spel- är ju lite det som inspirerar skaparen av The Oasis- att mm. göra sitt spel- för han var så imponerad över det här påskägget som är instoppat i Adventure och är en sån här legendarisk detalj i spelhistorien. För det var historiens första easter egg i ett dataspel. Det var så enkelt att han satte sitt namn i ett rum. Det var inte mycket mer. Men vid den tiden så ville inte spelbolagen att programmerarna skulle vara kända. De skulle bara vara drönare i något rum någonstans som arbetade åt företaget och han tyckte men jag vill visa upp att jag finns därför programmerade han in det i spelet och det har betydelse för, ja, historien här. Men jag håller med det, det är ett väldigt statiskt moment. Finns det med i boken? Ja. Är det under andra omständigheter? Ja. Och grejen är den att den här stora konfrontationen som de har mot slutet där eh, det är alla mot alla de slåss, man ser alla möjliga figurer och former och färger i full fart att banka allt möjligt över varandra. Det är med i boken, det är det men det händer innan utmaningen, de gör det inte parallellt så att säga, men i en film kan du ju göra det det är svårare att göra i en bok så jag kan förstå förändringen för att göra det mer intressant och få med ett tickande klockan-moment. Men eh, det har sina fördelar, och har sina nackdelar och det är ju inte den mest spännande delen av filmen. Mm, nej, det, det är det kanske inte. Eller, ja, det, det har ju sin sin charm, det, det, det fyller ju sin funktion just i sista momentet där får man en del förklarad för sig om eh, hur eh, skaparen av Oasis tänkte och eh, hans eh, lite sinnesstämning vad han är ute efter i, i sin efterträdare också eh, så att det, det tillför ju någonting där men sen allt runt omkring och att man verkar nästan skygga tillbaka från eh, det här ganska eh, tråkiga i, i utmaningen. Det, det, det, det skapar ändå en, en ganska bitter smak i munnen. Jag, jag, jag känner mig nog lite, lite kluven även här tror jag. Inte utan anledning kan vi säga. Det, det, det är ett tveäggat svärd att göra en adaption och samtidigt vilja göra någon form av nickning till originalmaterialet där att... Vi använder den här källan, vi vill få med någonting som nickar och visar. Vi vet vad du är, men vi måste göra så här, därför så fungerar det i det här mediet och så vidare. Det är, det är en svår balansgång, men för vad det är värt så tyckte jag ändå att det hade ett, ett intressant värde för filmen. Mm. Inte det mest spännande, men någonting som ändå gav lite... Ja, i brist på annat ord får jag vill kalla det substans. Men innan vi går vidare så är det väl hög tid att vi faktiskt tar en närmare titt på vad handlar egentligen Ready Player One om? Jo, i takt med att verkligheten har blivit allt mer otrevlig har folk i högre utsträckning flytt till den virtuella världen. James Halliday har med sin virtuella simulering Oasis skapat en alternativ värdigt alla kan färdas för att bli vem det vill och göra vad det vill. Men när Halliday dör 2040 står Oasis framtid i osäkra händer. I ett globalt meddelande till Chennajer Halliday att han har skapat ett påskägg i Oasis och den som hittar den gömda skatten kommer att ta över hans del av företaget och få total kontroll över Oasis. För att hitta påskegget behöver man finna tre nycklar och tyda de medföljande ledtrådarna för att nå hela vägen till det gömda påskegget. Detta skapar naturligtvis total kaos i Oasis då alla ger sig i kast med att skapa en bättre framtid för sig själva. En av lyxsökarna är Wade Watts eller Parzival som man kallar sig själv i Oasis. Med hjälp av sina virtuella kompisar försöker han tyda ledtrådarna och finna vägen ut ur den slum där han bor. Men i sin väg har han IOI, ett företag som mer eller mindre har förslavat spelare med skulder, som lägger sina enorma resurser samman för att bli den som tar över Oasis. För att fortsätta låta Oacet vara en tillflyktsort bortom marknadsföring och pengaväggar måste Parzival och hans vänner ständigt vara ett steg före den till synes oövervinnliga motståndaren. Och här är en förändring som jag kan påpeka utan att det skadar alldeles för mycket. Det faktumet att alla de här figurerna mer eller mindre är vänner redan från början det var en, en, en ganska chockerande ändring. De är motståndare. De känner knappt till varandra de flesta av dem därför att de bor på helt olika platser i världen och de spelar i The Oasis. De enda som egentligen har kontakt det är Percival och H för de går på samma digitala skola. Så det spelar ingen roll var i världen de är. De är ju på samma plats och... Den ändringen kan jag förstå för de vill ha någon form utav ja men det här kompisgänget går samman för att kämpa mot det stora unda företaget. Samtidigt så bryter det lite logiken där. Skulle verkligen de fem bästa spelarna i Do Asis som tar sig an den här utmaningen och tar sig vidare bo på exakt samma ställe när det är globalt sammankopplat i ett nätverk? Ja, det är väl det är väl ganska dåliga odds för det va. Men jag, jag, jag förstår förändringen, men där där är ändå en liten sån där logisk lucka som skavar för mig. Samma sak att de är väldigt snabba med att avslöja vilka de är och de pratar med varandra om deras identiteter och liknande. I boken slår de verkligen fast i att din privata identitet, den är värd sin viktig guld. Du måste skydda den mot alla odds. När du är online i The Oasis, då ska du vara anonym. För vet någon vem du är, då kan du hamna i trubbel. Och det kan vi väl säga att folk gör. Ja man förstår inte riktigt allvaret i att hålla sin verkliga identitet hemlig i, i filmen här och... Ja, det, det, det kan tyckas lite märkligt för man borde ju ändå förstå vad man har att göra med och att det finns ja, ganska mäktiga krafter som inte skyr några medel för att, för att vinna det här spelet. Så ja, sättet som identiteter avslöjas till, till höger och vänster här det är... Ja, det, det, det känns inte riktigt så logiskt alla gånger tycker jag men eh, å andra sidan vår, vår huvudroll, han eh, verkar ju vara en väldigt naiv och eh, kanske smått tanklös kille emellanåt, han, eh, han går på känsla och inte så mycket annat tycker jag här va. Ja, i filmen åtminstone. Han känns betydligt intelligentare i boken. Men jag misstänker att om vi ska ha en huvudroll så vill de att han ska kännas mysig, sympatisk, härlig. Någon som tänker med hjärtat kanske snarare än hjärnan. Och för all del, jag förstår, det är mer en klassisk filmhjälte vi har att göra med här. Men... Mm, att han överlever i The Oasis, det, det ställer jag mig frågande till, för som nämnt, där är många makter som hade velat klämma åt en om, om de hade kunnat, så, mm, för all del. Men Wade Watts här, eller Percival, jag gillar den här rollfiguren, både i bok och i film, för han är ändå... Han är ganska skön och oskuldsfull och jag uppskattar det i en ingjälte. Visst, absolut, jag kan uppskatta en cynisk rollfigur och en som vågar säga vad han tycker och tänker och så vidare. Men där, där är någonting ändå uppfriskande med den här, med all entusiasm, med all uh, humor, med all uh, glädje för allt som är nördigt. Mm, jag kan identifiera mig med, med Wade Watts på många sätt. Sen har han en hel del beslut som jag tycker är vansinnigt dumma i, i båda medierna här, men det, det är en helt annan sak. Jag, jag kan säga att jag, jag gillar Wade, men han är långt från perfekt. Ja, det är perfektion och Wade Watson, de går inte ihop här tycker jag heller. Han är en ja, ganska ointressant figur i filmen skulle jag vilja säga. Jag som inte har läst boken och, och fått honom eh, mer förklarad för mig. Jag, jag har riktigt svårt att riktigt lära känna den här figuren. Jag tycker han är, han är outvecklad i, i Ready Player One-filmen här. Eh, så han, han känner ganska livlös emellanåt. Man eh, får presenterat hans motivation, eh, hans eh, plats i samhället och eh, att han vill söka sig därifrån, hans eh, familjesituation och ja, alla hemskheter som, som råder runt omkring den här stackars huvudrollen. Eh, men eh, ändå jag, jag tycker det är, det är någonting som fattar sig. Jag får inte så mycket liv i Wade som jag skulle ha velat. Jag får inte känslan av att det som sägs och jag får berättat för mig om den här rollfiguren- Eh, verkligen bekräftas i, i sättet som han eh, agerar hur han för sig i, i filmen här så att det eh, ja, det, det bildas en, en klyfta över den information man får och det man faktiskt ser i, i filmen här och ja, jag undrar om det inte också är, är fråga om att jag, jag nog skulle vilja se en annan skådespelare i rollen här för jag tycker inte att Ty Sheridan som spelar Wade Watts här har riktigt en närvaron för att, att sälja rollfiguren här. Det, det är någonting som saknas här om man frågar mig. Ja, Ty Sheridan är kanske lite beige för det han ska åstadkomma här. På gott och på ont naturligtvis. Jag misstänker att det är många som gillar den här skådespelaren men ja, som, som du säger, det är, det är lite platt och i mitt fall nu när jag sitter och lyssnar på din beskrivning här så kan jag ju vara färgad av bokens version av Wade, att jag blandar ihop de två och att jag lägger till en massa egenskaper på filmversionen som bokversionen har därför att Ja, men det är ju samma person så därför måste det vara samma bla bla bla bla bla. Mm. Men ja, nej, det är... om man ska vara ärlig så, så är det plattare än vad det borde ha varit. Och det är synd för Wade har potential som rollfigur. Jag tycker bokvarianten är nog den absolut bästa. Filmvarianten hade behövt hotas upp lite- bättre dialog främst för eh, som du nämnde tidigare det är väldigt stultigt väldigt många gånger, det känns mm. som att det är vuxna som sitter och skriver hur ungdomar pratar med varandra och det, det har ju sin effekt på, på historien kan vi säga, men jag vill inte säga att Ty är dålig, absolut inte beige, lite tråkig visst, men han levererar ju någonting som fungerar inte lysande, inte fantastiskt, lever inte upp till den fulla potentialen, men långt ifrån katastrofal. Ja, det är inget totalt magplask här kanske och det finns lite små grejer med, med Wade som jag faktiskt kan uppskatta. Och ja, det, det finns ljusglimtar även i, i agerandet här så Ty Sheridan han... Uh, han gör väl ändå en okej okay insats men han, han saknar det här lilla extra för att verkligen väcka liv i, i vår huvudroll här och det saknar jag och uh, jag uh, tycker även att det, det är märkligt hur, hur Wade agerar när det sker ja, väldigt tragiska händelser i, i filmen och han till synes inte reagerar någonting överhuvudtaget han bara går vidare och det känns inte som den här rollfiguren Borde agera på det här viset i de här situationerna. Så att det, ja, jag blir väldigt konfunderad här. Så jag skulle vilja säga att det här är en, en dåligt skriven rollfigur. Det är en rollfigur med stor potential. Som eh, har en bakgrundshistoria. Och en, eh, en, en livsstil. En livsglädje som hade kunnat eh, bli hur bra som helst. Men... Man gör ingenting med honom här tycker jag. Åtminstone inget som är intressant tyvärr. Och detsamma måste jag säga om eh, ja, rollfiguren som Wade har närmast sitt hjärta, det vill säga Artemis. För eh, hon är ju en av de andra äggjägarna, eller Ganters som de kallas, som eh, också letar. De har stött på varandra, åtminstone i filmen, och han vet vem hon är. De verkar ha någon form av kontakt för... När de börjar samtala med varandra så verkar de ganska familjära trots allt. I boken så är det mest av en slump att de stöter samman och vid det laget är hon redan känd som en väldigt eh, ja, läst bloggerska om allt det här eh, äggjagandet och liknande. Så där finns en helt annan relation från början i bok kontra film. Och jag måste säga att Artemis i filmen är lite plattare och tråkigare än vad jag hoppades på. Jag visste att den här relationen skulle bli väldigt eh, hollywoodiserad om vi säger så. Att det skulle bli en väldigt övertydlig kärleksrelation som skulle uppstå. Men mm. det är nästan pinsamt dumt gjort här i filmen. För jag kan avslöja den här biten från boken. Artemis och Percival, eller Wade och Samantha som de faktiskt heter Träffas inte fanns i slutet på boken. Tills dess så har de bara kontakt genom The Oasis och kämpar tillsammans. Men fram till slutet så är de konkurrenter, de är motspelare, de är inte kompisar så som vi är vana vid att se det. För de vill ju allihopa lösa det här mysteriet, de vill ju lösa den här utmaningen och gå segrande ur leken med det här påskägget. Och det är inte förrän situationen är så drastisk att de känner att ja, vi kanske skulle ta och samarbeta trots allt mot de här oddsen. Det hade kanske varit en god idé. Men de samarbetar ju redan från start i filmen och det Det fungerar ju om man vill göra en, en matinéfilm Alla regunis, Goonies. Men eh, när det ska vara skattjakt där alla slåss för sig själv så blir det lite... lite konstigt. Ja, det, det är faktiskt sant här. Man försöker ju introducera Artemis som den, den tuffa bruden som går sin egen väg och är medlem i, i en motståndsrörelse som försöker bekämpa stora IOI. Men det är typ ett par meningar i, i dialogen och sen är det nästan som, som bortblåst. Eh, för sen dröjer det ju inte länge innan eh, Artemis och, och Parsival är, är på samma bana och Ja, det kämpar tillsammans här. Man vill kanske få det och känna så att det finns ett visst mått av konkurrens här. Att de kämpar båda för att nå slutet och finna påskägget här. Men alltså de här båda, de byggs ju ändå upp samtidigt som de här den spirande romansen och de bästa kompisarna som ska Besegra oddsen tillsammans och hela det här konkurrensdelen i, i berättandet det, det falles bort nästan omedelbart och ja det, det kan tyckas lite, lite märkligt när det är så mycket som, som står på spel ändå för eh, båda de här personerna och Artemis verkar ju inte vara den person som, som är villig att, att ge med sig och eh, lägga sina egna mål åt sidan för att eh, kämpa tillsammans med personer hon inte känner alls eller vet att hon kan lita på överhuvudtaget så att det, ja, det, det känns även lite märkligt eh, när det gäller Artemis här och ja, jag kan tänka mig att hon har haft betydligt mer karaktär i boken att hon har haft lite lite attityd mer bakgrundshistoria för hon bara existerar från eh, introduktionsscenen och fram till slutet och är bara där som kärleksobjektet och inte mycket annat så att det är väldigt tunt här och jag hade ju hoppats på betydligt mer när det gäller Artemis men det man får det är lite för lite lite för sent så att det är även en förlorad chans här det håller jag med om. Ja, i och med att man inte träffar henne fysiskt från sitt slutet så betyder ju det att viss utveckling kan inte ske. De, de träffas ju bara i, i The Oasis och de samtalar och de är noggranna med att hålla sina identiteter hemliga och det mm. de vet om äggjakten hemlig och så vidare. Så det är ju genom interaktionen mellan de här två som vi lär känna henne och hennes attityd på, på ett helt annat sätt. Sen är ju vissa motståndsrörelser och liknande kanske saker som, som är mer för filmen än, än någonting annat. Hust, hust, hackel, hackel, spoiler, hust, hust. Och det gör ju att ähm, den här rollfiguren, som hade kunnat vara väldigt intressant, blir väldigt fyrkantig. ...blir väldigt förutsägbar. Hon har lite attityd, hon har lite vassa kommentarer här och där... ...som skulle kunna antyda att det finns mer i den här figuren än vad vi, vad vi får se. Men det är för lite, det är för platt... ...och även om jag kan uppskatta Olivia Cooks insats här i presterandet... ...när det gäller skådespeleri och rolltolkning och liknande så är det lite bevt och tråkigt där också. Det är ju naturligtvis i spelet med de 3D-genererade figurerna som det är mest färg och spänning och liknande. Så när vi ser henne faktiskt i bild så, så är det lite av det tråkigare slaget eller gråare slaget jämfört med i spelet. Och det är svårt att överväga sådant med skådespeleri. Jag tycker hon gör en bra insats att försöka men det är fortfarande bäst. Ja det är det men Olivia Cook gör väl ändå en av de, de främsta insatserna i Ready Player One här tycker jag. Hon, hon försöker i alla fall eh, så gott det bara går och, och ge lite karaktär till, till Artemis här. Det går ju inte hela vägen, kanske. Men jag skulle inte vilja klandra uh, Olivia för det här. Utan det, är, det är hur den här rollen är, är skriven helt enkelt. Uh, så att det, det, det är en stor förlorad chans just med, med Artemis. Som hade kunnat ge lite mer uh, spänning. Lite mer uh, bra scener tillsammans med Parzival som konkurrenter. Man hade kunnat göra... Uh, Väldigt mycket i takt med att eh, Iowa tar och, och trappar upp eh, sina i, i, åtaganden i, i Oasis för att eh, finna påskägget här att hon motvilligt eh, ska gå in och, och bli en del av en, en, en grupp eh, spelare som försöker besegra eh, de här Hemska oddsen som, som eh, står emot dem här. Och det, ja, det, det finns så mycket möjligheter och de gör till ingenting med Artemis. Så att det, ja, det, det är synd och skam men eh, det, det finns lite höjdpunkter här ändå. Lite, lite små guldkorn men ja, det, det är inte mycket att hurra för egentligen. Tyvärr inte. Många missade chanser, vissa guldkorn men ändå väldigt väldigt beige. Men någon som inte är B direkt för äh, figuren får inte mycket chans på många sätt och vis. Det är ju H här, det vill säga Percivals bästa kompis inne i The Oasis. Och H är ju väldigt noggrann med att hålla sin identitet hemlig och det finns ju anledningar till det. Anledningar som avslöjas... När, ja, rödläget trappas upp om vi säger så. Host, hust Och jag uppskattar den här figuren på så sätt att han är ju en motpol till Parsival Han är mer framåt, han har mer attityd, han är mer avslappnad. Han känner som att, ja men vad tusan, vi löser det här och så vidare. Medan Parsival är den lite mera, ja, jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Och... Det är kul, för det uppstår ju lite dynamik där. Filmversionen är dock väldigt annorlunda mot bokversionen. Där, där finns likheter naturligtvis, men, men jag skulle vilja säga att bokversionen har ju betydligt mer att komma med. De har eh, hetska debatter där de diskuterar nördigheter fram och tillbaka för att försöka lista ut ledtrådar och allt möjligt annat. Men i filmen så är H mer eller mindre en, en, en person som programmerar custom grejer till spelare. Det är hans verksamhet för att tjäna lite extra pengar. Mycket mer får vi inte veta. Mer än att um, han aldrig har sett The Shining och att han gillar att spendera tid på Doom-planeten. Ja, det verkar vara hans hobby där. Men ja, jag håller med. Man, man lär inte känna honom mycket alls. Han är lite av McGuffin-karaktären i Radio Player One-filmen i alla fall, om man frågar mig om. Om man stöter på ett eh, tekniskt problem så är det Age som har lösningen. Oj, mitt fordon gick sönder. Ah, vänta, Age kan fixa det. Eh, vi behöver någonting att bekämpa det här stora hotet som uppenbara sig. Ah, men Age har ju byggt det här lite åt sidan om och plockat fram ur, ur rumpan. Eh, <laughs> så att... Eh, det är, det är funktionen för, för Age-tjänsten. Man, man får ingen karaktärisering här och eh, han får ingenting annat att göra. Han är bifiguren här som eh, ska, ska vara lite, lite manligare och tuffare och, och så gentemot eh, Parsival eh, Så att det är väl det egentligen. Man, man får ingenting annat förutom just att han inte är så, så förtjust i skräckfilmer kanske. För där, där går gränsen när det gäller age. Den gör ju det och... Ja, att nämna skådespelarens namn här, för det vill jag faktiskt göra, det blir ju lite utav en spoiler. Så de som inte vill veta någonting om Age, vad säger för filmen eller boken, ja, ni får, ni får spola fram ett par minuter här så ska vi försöka hålla det så kort som möjligt för att undvika spoileringar. Men eh, Lena Waithe som spelar H eller Helen Harris som hon heter i verkligheten, hon är riktigt, riktigt skön i den här rollen. Det är mm. ju den figuren som har fått den här lite komiska bifigursstämpeln. Inte överdrivet mycket. Visst finns det humor med Age, men jag tycker ändå att... Att den manliga avataren och den kvinnliga verkliga spelaren har ändå fått väldigt mycket värdighet som man oftast inte ser på de komiska bifigurerna. Hon är kul, hon har en del intressanta saker att säga och göra, men det går inte till överdrift. Mm, det, det kan jag hålla med om. Alltså, H är väl mer den komiska bifiguren eh, i Oasis- stiger man ur Oasis så får den här figuren en, en helt annan bild man, filmen betraktar henne på ett helt annat sätt och med mer värdighet, man vill inte göra narr av den här situationen och det, det är ett bra drag och jag tycker ändå att hon får till ett par trevliga scener här i, i det verkliga livet också så att säga och ja, jag tycker att den, den balansen den har de faktiskt fått till här och Lena Waithe tycker jag är ganska hyfsad i rollen här och kan klara av att spela både sin avatar och sitt verkliga jag på ett bra sätt ändå. Ja, det var en någorlunda positiv upplevelse här tycker jag. Jag är en av de få elogerna som vi vill dela ut, i alla fall när det gäller skådespeleriet. För det drar lite åt det beska hållet överlag. Men H var, var en av de som kändes riktigt, riktigt angenäm faktiskt. Och på tal om angenäm så ska vi hoppa till den totala motsatsen till det. För vi har ju nämligen den stora motståndaren i den här filmen. Den som är ansvarig för IOI och som är en riktigt skum typ, Nolan Sorrento. Och jag vet inte hur mycket vi har att säga om Sorrento egentligen för han är elak företagsägare version 1 typ A. Ja, eh, precis så. Punkt. Eh, det, det finns ingenting mer här. Det finns ingenting att tillägga. Han är bara arketypen av en företagsskurk helt enkelt. Och, eh, ja. det, han presenteras inte på något annat vis. Man får ingenting annat att tugga på här. Utan han är, han är bara skurken. Och ingenting mer med det. Och Ben han han spelar en, en typisk skurk här också. Han eh, gör det eh, så enkelspårigt som, som han är skriven. och eh, han, han överdriver det nästan ännu mer. Och, ja, det, det är nästan så att man kan dra på smilblanden emellanåt när han gasar igång här. Men det är alltid en, en väldigt, väldigt tråkig skurk vi har att göra med här. Ja, det lilla liv som finns i honom är ju från Ben Mendelssohn. Den saken är ju säker. Han ger ju sitt yttersta för att försöka göra den här figuren intressant. Det är bara det att man börjar på ett väldigt stereotypt ställe och rör sig inte särskilt långt därifrån. Så jag vet inte hur mycket Ben kan göra för att få den här figuren att vara överdrivet intressant. Men det är åtminstone är godtagbart. Det skulle jag vilja säga... Sorento har mer att säga och göra i boken, givetvis. Men han är ändå arketypen av underföretagsledare. Och jag förstår varför man har valt det, det är den typen av historia. Men som skåk blir det inte särskilt intressant. Jag misstänker att det är därför de har lagt till en prisjägare till eh, filmen. För vi har ju någon som har det mycket originella namnet Irock- som är en, en väldigt bissar prisjägare lönnmördare allt i som gör vad IOI vill men han är väldigt nördig och gnällig när man kommer lite förbi det där skräckinjagande yttret och det var faktiskt väldigt kul att se T.J. Miller i den här rollen. Jag menar, vi ser honom aldrig i verkligheten, men, men vi får höra honom. Och att se den här stora, bestanta figuren som ser okrossbar ut, gnälla att han har ont i nacken, var faktiskt <gör> lite småkul. Ja TJ Miller är väl nästan skådespelar höjdpunkten i i Ready Player One här och ja, sättet som han presenterar iRock på är det, det är riktigt härligt det är överdrivet jag även här men det, det har sin charm och ja TJ Miller är, är TJ Miller och han, han gör sin grej och ja, just kontrasten där mellan avataren och, och rösten här var eh, riktigt härlig får jag säga ändå och man kunde nästan se framför sig hur den verkliga personen som eh, står bakom iRock egentligen ser ut och ja, den eh, sinnesbilden det, det var nog höjdpunkten för min del. Det var det som filmen fick mig att, att fantisera om och tänka <laughs> på i Ready Player One så eh, det, det var det den hade att erbjuda och, och det tog jag emot med, med glädje. Med stor glädje faktiskt och med tanke på att vi såg T.J. Miller förra veckan som en med, som inte var särskilt imponerande så var det glädjande att se honom den här veckan som något betydligt bättre. Så en eloge där. Och jag vill också nämna som hastigast att vi har Simon Pegg i den här filmen också. Han dyker upp som den killen som äger företaget tillsammans med Halliday innan de har en liten dispyt som gör att de glider isär. Och jag är alltid glad att se Simon Pegg i en film för jag är väldigt förtjust i Simon Pegg. Men det här är nog det sämsta användandet av Simon Pegg jag någonsin sett för... Den här rollen hade nästan kunnat spelas av vem som helst med brittisk dialekt. För vi får se väldigt lite av Simon Pegg även om vi ser Simon Pegg. Ja, det är, det är skamligt underanvändare. Varför sätta Pegg i den här rollen när man inte kommer att använda honom? Eh, han har ju i stort sett ingenting att göra här och han bara står där och ser gammal ut. Eh, och ja, varför inte sätta en smink på i stort sett vem som helst han, det hade man ju klarat absolut men ja, när Simon Pegg väl pratar så ja då är, blir det inte långvarigt och sen är han försvunnen igen så att det, det var mest en liten ett litet easter egg där kanske att man, man fick se en, en, en känd skådespelare i en liten roll som bara glimtar till och sen är, är han borta kanske jag vet inte om det var tänkt så Kanske, jag har ingen aning. Men Simon Pegg är alltid trevligt att se även om han inte används på rätt sätt. Någonting som definitivt används på rätt sätt det är ju det digitala efterarbetet i den här filmen. För hoppar vi över till det visuella så måste jag ju erkänna att Ready Player One är en massivt imponerande film visuellt. Alltså... Den datorkraft som har använts för att generera allt i den här är enormt imponerande. Inte perfekt på alla ställen, där, där finns områden där det ska lite här och där och hade kunnat göras bättre. Men samtidigt, i och med att vi är inne i vad som är mer eller mindre ett globalt dataspel, så är man ju öppen för att allting inte ser helt perfekt ut, för det gör inte dataspel. Det gör inte datorgenererade bilder som man ska interagera med. Man kan komma farligt nära många gånger, men det är ändå någonting som på olika sätt avslöjar att det här är digitalt. Och... Därför så är jag beredd att svälja väldigt mycket av det jag ser i Ready Player One. Jag tycker att det digitala är imponerande. Jag tycker att många av de här återskapade figurerna är väldigt imponerande och snygga. Verkligheten är jag inte lika imponerad över. Därför att det, det känns många gånger som att de faktiskt är på en ljudscen någonstans och har byggt upp en dekor och liknande. Och det är lite lite små tråkigt men, men i det digitala universumet ah vilken fest Ja, en fest är det kanske- där alldeles för många är, är bjudna- så det blir eh, bara kaos. Eh, så den här datorkraften- som hade använts till, till Ready Player One- jag vet inte om hälften kanske hade varit nog. Men eh, de har pressat in mycket- och eh, där är ju eh, visuella referenser- så det står härliga till. Eh, mycket färg- och eh, någon form av form. Eh, jag vet inte, allting- när det väl sätter igång in i Oasis det bara far för ben och då är det någonting som händer i min hjärna. Då, då kopplar jag av eh, hjärnfunktionen och eh, bara låter det hela passera lite grann För det, det, det, det blir bara goja eh, för min del. Men det, det finns lite, lite små grejer här som är... Eh, snyggt designade men då börjar jag nästan eh, söka mig bortom Oasis- och, och till eh, ljudstudion istället. Eh, där det kanske inte ser så äkta ut men där de har eh, designmässigt tänkt till lite grann och försöka, försökt skapa en värld och, som berättar någonting om eh, vad det är för tillstånd, var vi befinner oss vad som har hänt. Och förfallet som är här och slummarna vi får se, det, det tilltalar mig lite. Det, det kändes nytt och fräscht i mina ögon. Och så snart vi, vi hoppar tillbaka in i Oasis igen, så blev den här välutformade designen mer. Grumlig och det, det bara får precis vad som helst mot en utan att någon verkligen har riktigt tänkt till hur de här scenerna ska se ut: hur världen ska se ut. Jag tycker själva Oasis som värd i en, en film som Eh, bakgrund kändes väldigt andefattig. Men eh, allt som är far runt omkring alla farkoster och, och varelser och sådant eh, där har de ju lagt väldigt mycket kraft och det ser imponerande ut. Ja, men eh, ja, i, i vanlig ordning när det gäller lite mer action scener så, så blir det för mycket att... Eh, det, det ska hända saker bara för att det ska hända saker och ja, där är jag mindre imponerad men eh, visst här har man ju satsat väldigt, väldigt mycket pengar på att det ska se så bra ut som möjligt och ja, det där är få skavanker rent tekniskt när man befinner sig inne i den virtuella världen. Ja, jag tycker att de har, de har lyckats få till det digitala väldigt snyggt här, men sen har du en, en bra poäng och det är att när det blir för mycket så blir det överväldigande på många sätt och vis. Det var därför jag sa förut att man kanske behöver se den här ett par gånger för att man ska börja ta till sig allting och se det, det som man faktiskt ser men, men hjärnan är så överväldigad att den kan inte ta emot det mm. och, det är ju naturligtvis ett problem när man bara spyr ur sig en massa saker på bilden och det, det, det blir ett enda mishmash och för all del, du har en poäng. Det är för mycket för filmens bästa. De har kanske slängt in för mycket för vad som hade behövts och... Det blir kanske en smaksak, jag tycker att det fungerar men din kritik är helt legitim och jag kan förstå om någon tittar på det här och tycker att det här är alldeles för mycket, jag får zona ut medan det här pågår för min hjärna får överslag direkt. Jag fick ett litet överslag jag också men i och med att jag hade en aning om vad som skulle komma så var jag förberedd och det, det påverkar väldigt mycket. Vad gäller slummen och liknande i verkligheten så är ju mycket av det visuella i verkligheten, så att säga, också digitalanimerat. För den dystopin vi får se hade inte varit möjligt att skapa fysiskt. Det, det är alldeles för mycket att få påkostat. Mm. Så de har ju gjort en väldigt snygg övergång mellan digitalt och eh, fysisk dekor. Vad jag kan tycka i många fall det är att dekoren känns väldigt begränsad och de har, de har gjort någonting för att antyda att ja men det här är mycket större men samtidigt känns det väldigt trångt och det är en upplevelse man kan få när man ser på film. Man förstår att de vill att man ska tänka sig att det här är helt enormt men vi har bara den här lilla ytan att visa det på. Och det påverkar mitt intryck utav, utav film. I det här fallet så tyckte jag det var väldigt påträngande att de så kallade fysiska platserna som de besöker är... ...är för trånga för sitt eget bästa. De är bara små scener någonstans på en ljudscen i Hollywood. Och det fungerar, det är inte fult, definitivt inte. Det märks att det är bra folk som har jobbat på dekoren. Men jag kan ändå tycka att det känns lite klaustrofobiskt här och där. Och med tanke på hur stor och massiv världen ska vara... ...så är det ju ett, ett intryck som inte är till filmens fördel... Ja, precis. Eh, ja, det, det kan jag hålla med om. Alltså man, man får bara de här begränsade miljöerna och, och kanske inte direkt möjlighet att, att sätta dem i sitt sammanhang på det stora hela i, i ett större perspektiv i, i sin omgivning för att se eh, vidden på det hela, eh, var vi är. För, eh, det är ju mycket kontraster i den verkliga världen. Vi hoppar mellan slummen och det här hyperrika företaget och fram och tillbaka. Och allting däremellan, där, där vet vi stort sett ingenting och vi får knappt se någonting av, av världen bortom. De här båda extrema små... Eh, scenerna som eh, utspelar sig där. Så ja, det, man hade kunnat göra betydligt mer för att eh, etablera eh, den verkliga världen rent visuellt och, och få oss att känna oss mer hemma där. Eh, men rent designmässigt så, så tycker jag att det är där de har tänkt till mest. Men eh, de har inte gått hela vägen och, och implementerat eh, de eh, greppen i eh, i ett mer globalt perspektiv så att vi, vi får se helheten också utan eh, detaljrikedomen finns där men ja, på den stora skadan om man tar ett steg tillbaka så, så finns det en hel del luckor kanske. Och med tanke på att det här är en film med en budget på ja, runt 175 miljoner dollar så tycker man att då borde de ha kunnat kosta på sig större dekor i en större studio men... Eh, Datorkraft kostar pengar, den saken är säker. Men ja, ja det är inte så mycket mer jag kan säga om det visuella egentligen. Det, det är snyggt i, i de flesta fall. Det märks att det är folk som vet hur man sätter ihop och gör digitala bilder. Klippningen är ganska typisk för en sådan här film. Det är en matiné, det är en äventyrsfilm, det är en skattjakt, det är en familjefilm och alla de klassiska bildvinklarna och eh, de berättarknepen som hör de genrerna till finns här och fungerar riktigt bra tillsammans. Det märks att det är Steven Spielberg som är involverad för den har en viss Spielbergiansk... Eh, känsla i sig inte hans klassiska glansdagar men ändå lite Spielberg finns där och det, det glädjer mig det, det fungerar jag hänger med från början till slut jag ser vad det är det ska föreställa på bild även om det blir lite överväldigande ibland det fungerar det ser allt från fantastiskt till helt okej okay ut det är inte så mycket att klaga på Nej, en teknisk nej. Jag skulle däremot vilja ha sett mer Steven Spielberg i den här filmen för jag kände inte igen honom så väldigt ofta. Han var väldigt närvarande precis i början av filmen när Wade presenteras och man får se hans lilla promenad utifrån hans lägenhet. Eh, som det, där kändes det väldigt Spielberg just i, i kamerarörelserna och hur man följer vår huvudperson och presenterar lite av världen samtidigt. Där. Men eh, sen tyckte jag Steven tog en väldigt lång kaffepaus och eh, dök inte upp för en, ja, vid några av de mer lågmälda eh, scenerna där det, där det ska pratas lite grann igen och... Ja, sen så tar han rast igen och jag, jag ser honom inte för, på resten av filmen känns det som så jag vet inte var, var Steven har hållit hus. Eh, inne i, eh, i Oasis så, så känner jag inte Spielbergs närvaro och, och när... Eh, det börjar bli lite fart och fläkt så är det som någon annan har tagit över rodret faktiskt. För det, det, det känns inte Spielberg för mig och jag, jag vet inte hur mycket inblandning han har haft i de här mer eller mindre totalt digitala animerade scenerna. Nja han börjar ju bli till åren Spielberg så han har kanske känt att det där digitala datortranset det får ungdomarna hålla på med. Jag, jag, jag är med där det är verklighet. Oh, Okej, okay. större delen av filmen är i det digitala. Okej, okay, jag går och, och har kafferast. Då såg man nog mer av Kubrick i den här filmen oh. än man såg av Spielberg. Och det är väl ja, positivt negativt hur man ser på det. Jag kan tänka mig att du fick en liten mysfaktor av de scenerna åtminstone nu. Ja, där, där fanns det lite spännande rent visuellt och eh, jag tog, följde de scenerna med stort intresse för jag var väldigt nyfiken på hur de skulle lösa det hela när de eh, välkända ansiktena skulle komma in i, i bilden och karaktärerna från eh, Kubrick's The Shining eh, träder i, i kraft och, och jagar våra, våra huvudroller här och Ja, ja det tyckte jag att de, de löste ganska finurligt här med att liksom gå vägen runt och, och visa Jack Nicholsons klassiska nyna och, och sådant. Så där, där fanns eh, rent visuellt fina nyckningar till Kubrick och hans visuella stil och hade man även arbetat en hel del på att försöka få lite av eh, Shining-känslan men eh, utan att behöva eh, gå för långt in i filmen heller eh, och, och arbeta eh, runt de, de klassiska scenerna på, eh, på ett för sätt ja, ja, ja, jag måste säga att det, det var underhållande ändå en underhållande utmaning som, som faktiskt ger en del jag har inte sett det tjejning på många många år i det här laget men eh, det var ändå tillfredsställande på ett, ett myskos sätt även för mig och jag måste också som hastiga säga att musiken var väldigt tillfredsställande här. För det var många klassiska dängar som man fick ta del av. Kanske lite för mycket av Tillbaka till framtiden soundtracket. För det dök upp och ställen jag inte alls förväntade mig. Men mm. eh, nu gillar jag soundtracket till Tillbaka till framtiden. Så det, det gjorde ingenting. Men det kändes ändå som att återanvänder du det här igen vid det här tillfället- hade det inte varit smart att ha någonting annat för variationen, ja, uh, okej, okay. det funkar ju. Ja det är klart men ja, jag vet inte, Spielberg var väldigt nostalgisk själv också och påkallade Robert Semekis väldigt mycket i, i den här filmen både med det visuella med ljudet och ja, rent fysiskt med namnet också. Så han dyker upp lite överallt så ja, han, han verkar verkligen blicka tillbaka till den gamla goda tiden då, då Hannes Semekis lekte ihop som ungdomar. Och det är ju det som är det stora fokuset för den här filmen egentligen. Att se tillbaka nostalgiskt. Och även om boken fokuserar främst på 80-talet så har ju filmen tagit till i 90-tal och 2000-tal också. För det finns ju en, en hel del kända figurer som inte dyker upp förrän efter 80-talet om vi säger så. Mm. Det är en ändring jag kan leva med, det bidrar med en del som jag uppskattar. Så ja, för all del. Nostalgi kan vara riktigt fint och det kan också vara ett ok halsen. Men med det sagt så är det väl hög tid för oss att börja summera den här filmen och ja... Det har varit en intressant upplevelse, jag har ju väldigt mycket Ready Player One i huvudet just nu och jag håller fortfarande på att sära på begreppen lite grann så jag är nyfiken på vad tyckte du egentligen om den här filmen? Ja du Danny, eh, vad ska jag säga? Eh, jag befarade att Ready Player One bara skulle vara ett, ett ytligt CGI-äventyr fullspeckat med effekter och referenser men utan innehåll. Och eh, ja, det, det är väl egentligen vad, vad filmen är här. Men kanske inte riktigt till den grad som jag innerst inne befarade efter att ha sett trailern. Eh, I grund och botten den finns det ingenting att hämta här skulle jag vilja säga det är en, det är en simpel och snustor historia om gott mot ont om massan mot systemet och om vägen mot att bli vuxen man har sett det förut och i mycket mycket bättre tappningar Ready Player One känns så skälös och oengagerad i sitt berättande att jag, jag har faktiskt väldigt svårt att, att hålla intresset vid liv här Um dessa ständigt förekommande referenser till, till populärkultur som verkar vara själva navet i berättelsen nästan det är väl det som tenderar att skava mig mest mot hårs. Det, det är den simplaste och mest meningslösa stumme jag kan tänka mig och jag tenderar emellanåt att bli rent ut sagt förlämpad att få alla dessa tomma kopplingar till, till populärkulturella fenomen bara kastad rakt i ansiktet på mig, det det känns bara som en billig taktik att påkalla sentimentalitet. Och det fyller ingen funktion överhuvudtaget. Det är bara ren renskärlathet som berättar knep. Och det kunde göra mig riktigt förbannad mellanåt Men det här var jag beredd på i alla fall. Men... Lyckligtvis så, så finns Steven Spielberg någonstans i faggorna här och injuter ett visst mått av, av mänsklighet in i filmen. Eh, jag vet faktiskt inte hur pass mycket han har varit involverad som regissör här med tanke på hur mycket som är datorgenererat och annat men... Det är annars så trötta och tråkiga karaktärerna får just lite lite karaktär när det har lite faktisk speltid mellan actionsekvenserna. Det är inte tillräckligt för att rädda filmen men det är mer än vad jag var riktigt beredd på att jag skulle få uppleva ändå Eh, rollfigurerna är fortfarande ganska meningslösa och menlösa och skällösa. Men ja, det finns åtminstone ett uns av mänsklighet någonstans där inne. Det, det, det är de platta och livlösa figurerna. De kan få en smula konstgjort liv då och då. Men ja, nej, jag kan nog fortfarande inte bry mig tillräckligt mycket om de här rollfigurerna. Nej, det, det här är en rena nästan som, som knappt fungerar som eh, underhållning. Allt kändes så konstgjort och jäkigt som om filmen var en, en sliskig ögontjänare nästan som desperat försökte blidka den eh, tänkta publiken. Och, ja, jag var visst inte en, en, en del av den demografin tror jag. Så nej, Ready Player One är inte en film i min smak och jag har väldigt svårt att se hur någon skulle kunna få ut så mycket njutning ur det här ytliga och uttryckslösa vraket i film faktiskt. Det var väldigt, väldigt många hårda ord men samtidigt kan jag inte förneka att du har, du har rätt i väldigt mycket- Ready Player One är en film som i sitt koncept är väldigt spännande, väldigt intressant och kan bidra med väldigt mycket. Men de har satsat på att göra det så enkelt som möjligt, så banalt som möjligt och så fyrkantigt som möjligt. Väldigt mycket är förutsägbart, du kan gissa dig till vad som kommer att hända därför att de följer vissa strukturer- Lite för mycket. Det märks att eh, de som har bearbetat det här manuset har strömlinjeformat det efter Hollywood-modellen ganska hårt på gott och på ont. Jag kan uppskatta att de har skalat ner historien till det essentiella och att eh, det därför blir en smidigare upplevelse. Samtidigt försvinner väldigt mycket av skälen samtidigt och fokuset är på det visuella för manuset är ganska stultigt. rollfigurerna är ganska beige och lite små tråkiga. Allt krut har lagts på att göra en explosiv visuell upplevelse. Och den är så explosiv att den är svår att ta till sig i väldigt många tillfällen. Man, man överväldigas av allt man får se. Gillar man den typen av underhållning- då kommer ju Ready Player One att vara en, en, en helt fantastisk upplevelse. Vill man ha ett uns substans- Ah, då kommer den nog att vara en besvikelse. Trots det vill jag säga att jag fick ut lite av det jag gillar från Ready Player One. Jag fick skattjakten. Jag fick de klassiska ungdomarna som kämpar mot det stora unda företaget. Jag fick min matinéfilm och med det är jag ändå lite smånöjd. Trots det, Ready Player One är inte vad den kunde ha varit. Den är plattare och eh, tummare än vad man hade förväntat sig. Och jag kan bara rekommendera den som en regnig underhållning tyvärr. Boken är bättre. Samtidigt vill jag påpeka att boken har en tween-publik i åtanke. Och det gör ju att nivån hamnar därefter. Den är... Inte komplicerad, absolut inte, men den är nedgrävd i alla sina referenser, i alla sina detaljer och det gör att den kan bli lite tung att läsa också faktiskt. Trots det, här, är man det minsta intresserad, ge boken en chans, det är en, en fylligare upplevelse än filmen. Ja man, man borde få mer förklarat för sig då kanske och kan kanske njuta av historien lite mer men samtidigt måste man komma över alla de hindren där historien stannar upp för och bara eh, götta ner sig i alla detaljerna också. Så att det, det är lite hugget som stucket där kanske men jag vet inte hur intresserad jag har blivit av att, att, att läsa boken efter att ha sett den här märkliga filmen. Ah ja, jag har ett exemplar av den du kan få låna om du ångrar dig, så den möjligheten finns ju. Men eh, nu ska vi ta och lämna det digitala och det färgglada och alla referenser som vi har haft nu under två veckors tid och titta på någonting som är desto mer realistiskt. Det är en film som jag inte visste att den fanns. Det var du som lyfte fram titeln och jag tyckte det här låter ju lite spännande. För det här ska vara baserat på en, på en verklig händelse. Mm, det, det ska det vara så här tar vi verkligen och, och sätter fötterna tillbaka på jorden igen. Och eh, ska få oss någonting eh, mer... Eh, realistiskt kanske. Det, det är vad jag hoppas i alla fall. Det var därför jag föreslog den till, till nästa veckas film. För det, vi kändes, det kändes som vi, vi kunde behöva andas ut lite grann och, och få oss en, en dos av, av verkligheten igen efter de här utsvävningarna vi har gjort. Så, eh, här ska vi ta och, och bekanta oss med en ja, lite annorlunda proteströrelse där man försöker förändra saker genom att ja, göra det man kan i alla fall och och, ja, jag tycker att det, det hela lät lite, lite spännande om någonting som eh, kanske skulle kunna passa både den ena och den andra kanske. Och det ska ju också vara den lilla människan mot systemet i den här filmen. Men i en mer realistisk tappning då naturligtvis. Man, man kan inte samla ihop en armé och gå och storma något kontor någonstans. Man måste använda sin röst och andra medel att försöka... Förmedla sitt missnöje kan vi väl säga utan att säga för mycket. Det, det ska skyltas en hel del med åsikter här på, på gott och ont. Ja det, det lär ju vara någonting som kommer att kännas ganska så övertydligt i, i just hur åsikterna presenteras i den här filmen. För det lär ju vara nästan som, som svart på vitt eller hur? Ja, det är ju två väldigt olika perspektiv som ska mötas där, där någon tycker att saker och ting har gått rätt till och någon annan är, är helt övertygad om att det är fulspel inblandat. Och det, det kommer ju att ge sin, sin smak till historien, det kommer ju finnas en hel del drama där att ta del av och även om jag misstänker att det kommer att hugga en del i hjärtat så, så ser jag faktiskt fram emot det här. Mm, ja det, det, det känns att kan bli så väl spännande som eh, omtumlande som rörande här så att det, det finns mycket element här som jag lockas av så jag ser också mycket fram emot nästa vecka och, och få den här väldigt omtumlande ändringen på, på filmtema här nu när vi kastas från den virtuella världen och rakt ner på jorden igen och, och ser vad, vad vi människor håller på med egentligen och vad vi är kapabla till om vi bara ger oss fanken på det och att man inte ska ge upp och eh, försöka eh, göra det man kan för att, att nå sina mål. Ja, det, det låter väldigt eh, propert och så. Men eh, jag undrar om det, det kommer att, eh, att vara så väldigt trevliga tongångar hela vägen nästa vecka. Ja, vi får kanske ta det hela som det kommer. Och istället lägga allt vårt fokus på att ta in det budskapet som visas upp. Men... Eh...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 Radio Escape